نہما صفاہ زادو طالبین یو سلویخت نمبر حدیث دی 41 نمبر حدیث نہما صفاہ قفلتن کا غزواتن نوع اخر یو قسم دے بلذین قفلتن کا غزواتن قفلة كغزوة قفلة كغزوة ماذا يريدون كرموشه ماذا يريدون كرموشه هذا ورك قفلة كغزوة قفلة كغزوة واپس کې دل د جهاد نا لغل مقام تا کا غزوته په شانت د غزا دی په لار د الله کې سو پرچه پلکو پلز تن یو پښوی نو دا ستا په غزا کې شامل لکه دا سي چې په غزا کې ولاړې کوشش کنه غزا شروع شو د رواني یو د سفر سره په لارشته چې واپس نو دره واه پسې د لارې دغه مت په غزا کشمیري چې څو پورې ته خپل کوړه نه یو واپس شوه په دغه الله ماتل غني ظلم تعال ماتول د ماذر هغه ظلم دی نن به شیو سبب یو دربګو ته پیسې بېمان لور کې په قد یا په کار کې پس او شی اوب شی تعال ماتول کې دا سره دا ظلم دی ظلمتای هو او المزيد وځل 30000 ظلم دې کار یې کوي څه باکي روغه لګی نه په ځونه باندې دال نټول مان نن سبا کول ورستواله د مالدار د دولت ظلم دې د کنا سید القوم فی السفر خادمهم سردار د قوم په سفر کې خادم زاغي بې د سب خادم انشي یا چې سوده خادم وي سید القوم فی السفر خادمهم سردار دا قوم په سفر کې خادم دا غي بې خادم دا غي پ سفر کې چې سعودو سره په سفر نه خدمت کاوه سړي حبک شی یعمي وست نوکرما واو کنه تر خادمي سيد القوم مشر منبر به خادمي حويد خادمي بیا دې خدمت کوي حبو کشه یومی و یوسمو مین استاد یوشی مین استاد یوشی سرالند یوکنی یوشی که ور غرق شد کنه بیا ختم شد مینه بکراله دیده چی مینه دیده چه کنه نو اغا مینه با دی اغسی سرولی اللہ دی زمین مینه دو او دو سنت او دو مولماؤ سرولی شیخ القران رحم الله ویزه تعلیب طالبو ما میاو دي کی نو پنجابی نو کو نو همداسه پرده مرزینی نو بوډا او بوډایو غریب بچینو زبا اعظم ما به پیر ورو نو ماته به زمن قسم بچی نيسه بچی نو زه او زناسم ماته دې مار خیال به ساته چې بچیا تچه علم خو نه بیا بسې وي ماشاو ژب مږ بده یادګ مې چينا دا صفاسره کدا بہت بیا او مال وخت اله غواريخه ژب مږ بده یادګ وچينا وچې دا و دې وچې ته چا پیدا یې مغرم <سلام> نه یادې کینو تاسو نو پیدا نه منو وچې دا ولي ماجده قران او د علم ته قران او د علم زمانه موږ پلا دې کړې دي نوتازو خود په خطبه یری داس ییره که داس مینه پکې نن سبا مینه په بها یې کرا غره د بس نه کرا غره پېښ کرا غره د دې سیاسي ډرانو سره غره پلان یې داس گانه پسوی یو لیډر بس یا مینه پرېدا دا مینه د قرانه او سنت سره والا طلب العلم فریضه علی کل مسلمن طلب علم فرض به هر مسلمان ما قل وکفا خیر مما آجه کمیو کافیوی دا غرده دا غصنان چیز یادوی والا او غافلوی دا لده دننا اصده قرده ویابیل سال رشتینی خوبه وقت سال گوی طلب دا کسب کرو د حلال دا فرض دی طلب دا طلب کول دا کسب حلال دا فرض دی بز دا فرض نا فرض من دا رستو طلب حلال ماله اعیدو کم من تعلم القرآن وعلمو ورستا سنان سوری چغز زکی قرآن اخپلا او نور تخیی تعریب همی او عالم همی اخپلا مخایا او نور نمزکو